Вже і ризу святечну, сяючи, мов яєчко великодні, витяг з пронавтоліненої скрині отець Никон. Тільки маленьке плюгавство спіткало отця Никона на горі. Коли вдивлявся він у радісні обрії визволення, де димували польові кухні православного білого воїнства, сліпа куля тюкнула старця в скроню. Звідки вилилося з склянки крові, і борода його стала червоною, мов би він, буряк їв. Ніхто не знав, де подівся отець Никон, і кілька днів голуби ходили по обличчю благовірного старця, укриваючи його білим послідом. А в купецьких домівках уже чистять сурдути, почуть хліб сіль, чешуть бороди, а члени європейського комуністичного середку, готуючись до підпілля, домовляються про паролі та явки. На засіданні Ривкому Андрій Васильович Микитась підписує такий ОТО-наказ. Наказ номер один. Місто Єропіль. Білобандити обложили місто, але ми несхитно тримаємо радянський прапор Єропільської республіки. Червона армія йде на підмогу. Всі атаки Денікіна розіб'ються об залізні стіни революційного Єрополя. Ніякої паніки, громадяни провокатори та саботажники будуть розстріляні. Я даною мені революційними масами владою наказую. Перше. Дня цього оголосити загальну мобілізацію всіх здатних носити зброю громадян народження 1874-1901 років для поповнення республіканського війська. Друге. Для потреб війська Європейської республіки реквізувати всіх коней на території республіки. Третє. Вести в обіг на території республіки гроші, випущені Європейським революційним комітетом замість грошових знаків, які залишилися від самодержавства та інших реакційних влад. Четверте. Вести карткову систему споживання харчів з огляду на воєнний стан. Невиконання даного, як і всіх інших наказів, карається розстрілом. Голова революційного комітету Європейської Республіки Микитась. Так воно. Колись було на Україні. День трохкотить над Ярополем. Страшний молтачанка, з якої кулеметник Кіндрат Смола, хлопець, що плює на смерть, на гроші, на барахло, вганяє в землю колишніх студентів Петербурзького університету. У сонячному і червоному вбранні стоїть Яропіль. Ампір дворянських зборів присмучено жалобою чорних розбитих вікон, і вітер висвистою в мурмуровій залі щось меланхолійне, не грають далеко вальс на сопках Манжурії. Кінчилися ваші бали, панно Марія Жулавська. І молодий поручик, що владанці носить віхтик вашого вельможного золотого волосся, вмирає від холери в епідемічному бараці станції Христинівка. З його тіла витікає рідина, схожа на рисовий відвар, а разом з нею – життя». А тепер ви, панно Марія Жулавська, де подівся той варшавський корсет, який підпирав ваші дівочі перса? Ви, схожі, в ньому були на пісковий годинник і так хвилювали молодого поручика. Тепер ви, ясновельможна, панно, стоїте перед грізним президентом Європільської республіки, перед Микитасем, котрий просить вас влаштувати концерт фортепіанної музики для повстанців. Чи не шаленство це? Чи існує якийсь логічний зв'язок між акордами прелюда Шопена, ідеєю романтичної свободи, романтичної рівності, романтичного братерства між геніальною гармонійною вишиканістю Алегро Апасіонато та оцими дядьками, від яких тхне смородом вошових шинелей, немитих тіл, самогону, тютюну і хліба? «О, панно Маріє, моя кохана панно Маріє, ви навіть не уявляєте собі, як сьогодні повертається ваша доля». Потім Васька Сом доповідає, що віднайшовся у місті саботажник. «Якийсь пан-можар, котрий, хоч ти вмри, не віддає свого коня білого красеня румака на потреби світової революції та славного війська європейського. «Привезти», – наказує Микитась. Приводять до нього мужчину, не старого, але й немолодого, чисто вбраного при пенснеї кроватці, з манерами чемними і очима серйозними. Контра, одразу вирішує Макитась, з певністю дитячого лікаря, котрий здалеку бачить на обличчях своїх пацієнтів кірчі скарлатину. Та не встиг вартовище доповісти по формі президентові республіки про особу затриманого, як галас великий скандалічний щинився в ждальні. Крик та гвалт. І вірвалася до Микитася молодиця. Слізьми вмит в ноги нашому героєві кинулася, страшенно його цим зденервувавши. Пане отамане, волає молодиця, а здоров'ям лицеї так і пахтить. Рятуйте мене бабу дурну, бо життя моє пропаще. Що таке, питає микитась, молодицю вожеленну, з підлоги піднявши. Чоловік мій бісова кров від мене пішов, пане отамане, не хоче зі мною жити. А куди пішов? До ганьки сусідки ревма реве молодиця у хустку сякаючись. А чим же я можу зарадити? А хто ж зарадить, пане отамане, як не ви? Ви ж тепер власть власті голосить, мов над покійником прийде.